Seara. Mancurții mă bărfesc că nu-s la cale Șovinii mă bărfesc că stau la zdup Imperiul se clatene din șale Căci duhul nu se așează pe calup. Voi fi având vreun păcat de moarte Să fie un păcat într-adevăr Că vrut și neamul meu să aibă parte De apă, de pământ, de un cost de cer Mancurții mă sumează cu injurii Șovinii cu omorul sângerii Imperiul își șterge latul gurii de sângele vărsat în colonii, iar eu nu am decât numai o viață, decât o țară ce nu vreau să o pierd, decât copiii ăștia trași la față, pe care abia mai prind să-i de m șovini și alte cozi de sfoară, mânați de timp oricum vor dispărea, dar viața nu-mi e viață fără țară, ori țara e și fără viața mea.